Nu feri! Pe iazul plin de broaște dolofane, Sub zumzete albastre de țânțari, Cine bătu lumina în ținte mari Și-a o candide piroane? Când au ieșit din mâini de aurari, Din dălți subțiri și gingașe ciocane, Genunchi plăpânzi călcâie diafane Și umeri goi de heruvimea mari? Sau poate noi, iubito, cine știe, cuprinși în brațe într-un amurg de veac, ne-am înnecat pe un fund de veșnicie, și acolo unde ochii noștri zac o taină, un crâmpei de duioșie, aprinse albe candele pe lac.